Möhtərə müsəlmən qardaşlarım, həmşəki kimi sizi takvalı olmağa çağırıram. Məsəhət edirəm ki, Allahdan qorxasınız, takvalı olasınız. Gecən dərs cümə gününün xüsusiyyətlərində qayandıq. İbn-i Qeym, Cümə gününün 33-ə yaxın xüsusiyyətini bu kitabda sadalayır. Bunların birincisi bugün yəni cümə günü namazda Səzdə surəsi və bir deyə insan surəsini oxumasıdır. Rasulullah s.a.v. Cümə günü Fəcr namazında Səzdə surəsi, bir də İnsan surəsini oxuyardı. Bəzi müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v-in belə etməsindən elə nəticə çıxardır ki, bu gün xüsusən namaz bir səzdə elə fərqlənməlidir. Çünki Səzdə surəsində Səzdə ayəsi olduğuna görə Səzdə edirsən Və deməli Fəcər namazında 4 yox, 5 səcdədirsən. Və bəzilərdə edəcəksən nədir ki, Fəcər namazı məhz bu gün 5 səcdədən ibarət olmalıdır. Və daima səcdə və insan surələrini Fəcər namazında oxuyurlar. Lakin belə deyil, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu tərk edib göstərmək üçüncə vacib deyil daima bu surələri oxuyasan. Sünnədir. Yəni, çox vaxt bunu oxuya bilərsən. Və bu da dəlildir ki, sübh namazı başqa namazlardan heç nə ilə fərqlənmir. Başqa namazlarda da səzdə ayəsindən ibarət olan bir surəni oxuya bilərsən və səzdə edərsən. Əlavə səzdə. Bu, o demək deyil ki, ya zəhür, ya məğrib, ya və nəmaz s. namaz başqa namazlardan fərqlənir. Peygamber s.v. yalnız belə etdiyinə görə edirik. Onlar biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu namaz qılmağı Cəbrail əleyhissalam necə öyrədib, elədir. 4 səcdə, yəni Fəcr namazında yalnız 4 səcdə rükün hesab olunur. Səcdə yerinə gəlib səcdə etməsən, namaz batil olmur. 2-ci xüsusiyyət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həmən gün və gecə salavat gətirmək. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirmək. Salavatın da bir neçə mövü var. Vacib olanı yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olandır. Allahumma salli alə Muhammedin bunu deməklə və yaxud sallallahu aleyhi və səlləm bunu deməklə kifayətlənə bilərsən. Çünki Allah subhanə və teala deyir ki, İnnəlləhu mələyikətəhu yusallun alə nəbiyyə Allah, həqiqətən Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat, yəni xeyr dua edir Siz də ey iman gətirənlər ona salavat getirin Xeyr dua istəyin Allahdan Bu yalnız Peyğəmbər üçün əmr olunub, vacib buyurulub Bundan əlavə onun ailəsini də istəyə bilərsən Ala Muhammedin və alə əli Muhammed Sallallahu aleyhi və səlləm və alə əli Bu cür deyə bilərsən və sahabələrini də buna qata bilərsən. Deyə bilərsən sallallahu aleyhi Va alə və alə əlihi və əsəbih əcbəyin. Bu cür dua edə bilərsən. Peyqəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam, deyir ki, cümə günü və gecəsi mənə salavat getirməyi çoxaldın, artırın. Səhiyyəd istəyir, bihə qiravat edib, Bəzi alimlər də buna həsən deyir Və İbn-i çox gözəl söz deyir Deyir ki Cümə günü günlərin Şərəflisi olduğu kimi Peyğəmbərimiz də Peyğəmbərlərin şərəflisidir Elə isə həmən gün Peyğəmbər s.a.və Salavat gətirin və bunu çoxaldırın Artırın Üçüncü xüsusiyyət Cümə namazının qılınmasıdır. Cümə namazı fərz namazdır. Mən əvvəlki dərslərdə izah etmişəm ki, gündəlik qılınan fərz namazları 5-dir. İl ərzində qılınan fərz namazları 2-dir, bayram namazları. Və həftə ərzində qılınan fərz namazı 1-dir, o da cümə namazıdır Cümə namazı baxmayaraq ki, iki rəkətdən ibarətdir. Dörd rəkətli zöhürün əvəzinə iki rəkət cümə namazı qılınır, bu fərz hesab olunur. Bəziləri ki, cümədən sonra zöhrü də qılırlar. Elə, elə zənn edirlər ki, cümə başqa namazdır və zöhür də boynumuzda olan fərz namazıdır. Onlar xəta edirlər. Çünki Peyğəmbər Sələrim heç zaman cümə namazından sonra fərz namazı qılməkdir zöhr namazını qılmayıb. Həm də bu gün həftədə bir dəfə müsəlmanlar bir-birini görür. Kafildir, o kəslər ki, səhlənkarlıqlarına bu günü məsidə gəlmirlər. Cümə namazında iştirak etmirlər. <coughs> Dördüncü xüsusiyyət bu günün qüslüdür. Cümə gününün qüslüyü Bəzi alimlərin rəyinə görə sünnə muakkədə hesab olunur, təkid olunmuş sünnə. Bəzi alimlərin rəyinə görə də vacib hesab olunur. <coughs> və İbn Kayyim də daha çox vacibə tərəf meyl edir. Həmçinin İbn Üseymin, rahmehullah, Albani vəsair alimlər, İbn Teymiyəcim, alimlər cümə gününün guslünün vacib olduğunu daha üstün sayırlar. Çünki <coughs> bu barədə rəvayət olunan hədislərinin birində deyilir ki, quslu yevm-i cümətin vacibun alə kulli müxtəlim. Cümə gününün qusluyu hər bir həddi buluğa satmışa, satmış müsəlmana vacibdir. Bunu rəvayət edib yetdi mühəddis, Əhməd, Buxari, Muslim, Nəsai, Tirmizi, bilməcə, Əbu Davud. Lakin, Məntavadda e, Fəlğuslu-Avdal kəlməsi ilə gələn rəvayət isə dəstəmaz almaq vacibdir, qüsül isə əfzəldir kəlməsi ilə gələn rəvayət isə 5 mühəddisdən rəvayət olunub Buxari-Müslüm çıxmaq şərti ilə və bu daha qüvvətli rəvayət hesab olunur. Bu bir. İkinci də Peyğambar səsləm açıq aydın deyir ki, vacibun, vacib kəlməsini sünnəyə gətirən bir şey yoxdur. Qayda belədir ki, Peyğəmbər s.ə.v nə vacib buyurursa, onu vaciblikdən müstəhəbə gətirən başqa bir dəlil olmalıdır. Dəlil yoxdursa, o vacibliyində də qalır. Və cümə, cümə gününün qüsudə hər bir müsəlmana vacibdir. İrkinci xüsusiyyət, ətirlənmək. Lakin bu xüsusiyyət yalnız kişilərə aiddir. Qadınlara ətirlənib çıxmaq, haramdır. Kişiləri özlərinə cəlb etdiklərinə görə haramdır. Yəni, bu demək deyil ki, qadın tər içində ondan pis qoxu gələn, qəziyyətdə bayraq çıxa bilər. Yox, qadın da təmiz pak, paklanıb sonra məscidə gedməlidir. Lakin ətir cəlb etdiyinə görə, kişiləri özlə cəlb etdiyinə görə haram buyurulub. Ətta Albaninin e, səyh Hədislər silsiləsində hədis var ki, bir qadın ətirlənib məscidə gələrsə, ondan sonra namazı qəbul olsun deyə qüsül etməlidir. Bəziləri izah edir ki, doğrudan da namaz batil olur, bəziləri, bəziləri də izah edir ki, yox, namaz qəbul olur, lakin çox böyük günah qazanır. Daha doğrusunda Allah deyir. Altıncı xüsusiyyət misvaqla dişləri təmizləməkdir. Bəkin müəllif buna heç bir əsas getirməyib deyə bu vaxta qədər də mən heç bir əsas, belə bir əsasa rast gəlməmişəm ki, cümə günü misvaqlanmaq, başqa günlərdən və yaxud namazdan qabaq, oruc vaxtı misvaq, misvaqla dişləri təmizləməkdən daha əssal olsun. Ona görə bu, bunu yalnız İbn-i Qeym-i Rahimək Allahdan edə bilərəm. Bakin səhihliyini Allah bilir. Heç bir dəlil yətirməyib. Səkizinci xüsusiyyət o günü müsəlman bütün işini gücünü atır və ibadətini soxaldır. Məsələn, Quran oxuyur, namaz qulur, Allahı yad edir, Peyğəmbər s.ə.və yad edir, dua edir ki, duası qəbul olsun və s. Lakin bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, cümə gününü Oruz üçün xüsusiləşdirmək olmaz. Gələcək o məsələ. Və bir də gecə namazını qılmaq üçün xüsusiləşdirmək olmaz. Ki, yalnız xüsusən cümə günü qılın. Buna heç, heç nə əsas vermir. Yedinci namaza tez gəlmək. Peyğəmbər s.ə.vdən hədis var. Buxarı Müslümdə bir cümə gününün ilk saatı məscidə gələn bir dəvə ikinci saatında gələn bir öküz üçüncü saatında gələn bir qoç dördüncü saatında gələn bir xorus beşinci saatında gələn də bir yumurta Allah yolunda sədəqə vermiş hesab olunur yalnız bugün bu fəzilətlə xüsusiləşdirilib bugün məscidə ilk saatında gələn sonraki 3, 4, 5 bu savabı əldə edir lakin o saatları o 5 saatı necə təyin etmək olar saat deyildikdə bir saat nəzərdə tutulmur gün sıxandan imam məscidə daxil olana qədər olan vaxtı 5 hissəyə bölürsən 1-ci hissə dəvə 2-ci hissə 3-cü, 4-cü, 5-ci bu cür hesablayırsan günəş sıxandan ta imam məscidə daxil olana qədər 7-ci xüsusiyyət xutbə zamanı susmaq. Əhməd rəvayət etdiyi Həsən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, kim yanında oturana sakit olu desə, onun cüməsi batil olar. Batil olar? Bunun izahı var ki, yəni cüməsinin ələ e, qazandığı savabın Səvabı azalar Yanındakına desə ki, sakit ol İndi baxın, görür nə qədər cümlədə müsəlmanlar olur ki Telefondan danışır Nə bilim, yanındakı ilə hansısa ticarət məsələsini həll edir Və s. -və s, -və s -və. Qadınlar da bəzənir, amada vesaire vesaire və ilə daranır, nə eləyir Bunlar hamısı nəfkirləşir Cümləsinin savabı o boyda əziyyət çəkir, səhər durub o boyda yolu gəlir məscidə və heç bir şey əldə etməyib gedir. Əgər bunu dərk etsə, o heç vaxt, o yarım saat ərzində tərpənməz, tərpənmədən dayanar, qulaq asar. Sahabələr neyin ki, cümlə namazlarında, hətta təkriyidə belə namaz qılanda Rəbbinin hüzurunda olduğunu hiss edib tərpənməzdilər. Cünənin xütbəsi də yerdə qalan iki rəkət namaz hesab olunur. Cünə iki rəkətdən ibarətdir, xütbə də iki xütbədən ibarətdir. Həmən o iki xütbə iki rəkətə əvəz edir və o iki xütbədə də danışmaq qadağandır. Yalnız imama icaza verilir ki, neysə bir səhv görəndə o səhvi düzəlçin. Neçə o dokuz 9 oldu? 9-cu... Kəhb surasını oxumaq Kəhb surasını oxumaq Bəzi alimlər O barədə gələn hədisi Zəif hesab edir Bəzlərə də həsən Lakin sahabələr bunu ediblər Buna görə Siz də edə bilərsiniz Çünki sahabələr edib Və bəzi alimlər də bunu həsən hesab edir Peyğəmbər s.ə.v deyir ki Kim günə günü Kəf surəsini oxuyarsa, onun ayağının altında nur əmələ gələr. Ta yəmatəgər. Və iki cünü arasında olan xətaları bağışlanar. Sözsüz ki, kiçik xətalar nəzərdə tutulur. Böyük xətalar üçün yalnız tövbə etmək lazımdır. 10-cu gün e, günəş zənittə olarkən namaz qılınmır yəni namaz qılmaq bəyənilmir lakin bu İbn-i deyir ki bu yalnız İmam Şafiyinin fikridir umumi fikirə əsaslanıb ki qadadan olunmuş vaxtla, vaxtda namaz qılınmır əvvəla deyir ki əvvəla məscidə daxil olduqda təhiyyət il məscid səbəblə bağlı olduğu üçün onu istənilən vaxt qılmaq caizdir. Bu bir. İkincisi də məsciddə olanlar günün zenitdə olduğunu görmürlər. Hər kəs çıxıb baxmaq istəsə ki, günəş zenitdədir yoxsa yox, burada nə əmələ gələr məsciddə? Hər zəmirilik. 11-ci. Zühr namazında ya Birinci rəkatda Cümə surəsini, ikinci rəkatda Münafiqun surəsini oxumaq ya da birinci rəkatda Ələ, ikinci rəkatda Qəşşə surəsini oxumaq sünnədir və xüsusiləşdirilib. Bəzi alimlər elə zənn ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumən bu dörd surəni oxuyubsa, istənilən formada o dörd surəni oxuya bilərsən. Yəni məsələn Munafiqin surəsini yarıb oxuyur, birinci yarısını birinci rəkatda, ikinci yarısını ikinci rəkatda oxuyur. Bu səhvdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə müxalifdir. Həmişənin birinci rəkatda Munafiqin, ikincidə Xaşiyə. Əgər sünnə kimi fikirləşirsə, sünnə kimi də oxumalıdır. Yox, ümumən hansı istədiyini surəni oxumak istəyirsə, o niyyətlə oxuyur, oxuyursa caizdir. O niyyətlə oxuya bilərsən. 12-ci Bugün Həftə ərzində olan bayram hesab olunur İl ərzində iki bayram varsa həftə, Hər həftədə bir dənə bayram var O da cümə günün Həmən o namaz olan vaxtdır Müsəlmanlar üçün bayramdır. Bir yerə yaxışır, bir-birini hələfə tutur və 13-cü O gün ən gözəl geyim geyib məscidə getmək xüsusiləşdirilib. Müsəlmanların arasına çıxan şəxs gözəl geyim məlidir. Elə zənn etməməlidir ki, mən gözəl qeyinərəm. Bu, riyakarlıq olar. Gözəl qeyin müsəlman... Allah s.ə.q. gözəldir və gözəlliyi də, gözəl olmağı da sevir. Və müsəlman da pinti, çirkli, ə... saçı da rammamış, soqalı da rammamış vəziyyətdə olması Allah qəzəbləndirir. Xüsusən də müsəlmanların yanına gəlib onlara ibrət olmaqla, Daha çox qəzəbləndirir Çünki ayrılıqda başqa bir yerdə elə olsan Yalnız bunu Allah görür Allahla sənin aranda olur 4-5 min adamın arasına O şəkildə gəlsən Vaxıb deyirlər ki Bəli budur Müsəlmanlar Onların halı belədir Pinti, sirkli Və s. və s. Halbuki müsəlmanlar vaxt olub İbrət olublar Kafirlərə İbn-i Həcər Rahiməkullah Gözəl dəvəsinin Üstündə Bazardan keçirmiş Əynində də ən baxalı cübbə Baltar Papaq və s. Daranmış, gözəl ətirlənmiş Bazardan keçir Bir nəfər yahudi Zırcındır paltar içində, çirk içində Saqqalı tökülmüş Dağınıq halda Yaxınlaşır ona, deyir ki, vəs. sizin Peyğəmbər deyir ki, siz müsəlmanlar üçün bu dünya zindandır, biz kafirlər üçün özü kafir olduğunu təsdiq edir, etiraf edir, biz kafirlər üçün isə bu dünya cənnətdir. Yəni, bununla demək istəyir ki, müsəlman gərək zahid olsun, tərk-i dünya, tərviş olsun, bunu demək istəyir, lakin İbn Həcər Allah s.ə. ona Kömək olur, çox gözəl cavab verir. Deyir ki, bəli, bu dünya unsuz da nə qədər gözəl də yeyinsən, nə qədər dünya malında olsa, yenə də cənnətin nisbətində müsəlman üçün zindandır. Amma kafir üçün nə qədər pis, çətin vəziyyətdə olsa, yenə də cəhənnəmin nisbətində onun üçün bura cənnətdir. Fükür verir. Nəqərə, müsəlmanlar çalışmalıdır ki, gözəl yeyinsin, gözəl maşın olsun, evi olsun, həyat yoldaşı, qonş Uğurlu bir gün olsun. Bəlkə bu şeylərlə özünü göstərməyə çalışmasın. Riyakarlıq bax odur. Özünü göstərməyə çalışmasa, həddi aşmasa, Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi verir. Nə qədər istəsən gözəlləşdir özünə. Peyğəmbər şey, sallallahu əleyhi və səlləm kinc günü qüsleyib, gözəl ətirlənib, gözəl geyim sükunət vüqarla məscidə gedərsə və namaz qılıb heç kəsə əziyyət verməzsə susub imamı dinləyərsə bu onun üçün iki cümə arasında olan xətalarının kəffarəsi olar <coughs> 14-cü bu cəm olunan gün adlanır yəni müsəlmanlar o sayda yalnız o gün bir yerə cəm olurlar düzdür bu, Arafa günündən başqa ənəyəcdən yəni, başqa hesab olunur o gün bayram günü müsəlmanlar bir yerə cəm olur 15-ci bəzi alimlərin reynə görə bu gün səfərə çıxmaq caiz deyil ləkin səhif budur ki səfərə çıxmaq caizdir Yalnız o vaxt bəyənilmir ki, artıq cümlə namazı başlayıb, yəni cümlə xütbəsi başlayıb və sən səfərə çıxırsan. Yaxşı olar ki, cümlə e, xütbəni dinləyib, namazı qalıb, sonra gedəsən. O da yaxşı olar ki, vacib deyil. 16-cı, cümlə namazına gedən şəxsin attığı addımlara görə hər addımı bir e, savab, her adımına göre bir sevap kazanır ve bir günahı silinir. 17. 17 oldu, 18. Hı hı. 17. Hemçinin o günü günahlar da bağışlanır. Peygamber sallallahu Salman-ı Farisi'ye radiyallahu aleyhi ve sellem deyir ki bilirsən cümə günü necə gündür? Salman Farisi radiyallahu aleyhi ve sellem deyir ki xeyr yalnız onu bilirəm ki Allah s.ə.v o günü Adəm aleyhissalamı xəlq edib Resulullah s.ə.v deyir ki lakin mən bilirəm ki Bu günü kim təmizlənib, qusl edib, ətirlənib, gözəlcəyim geyim giyinə gələrsə bu onun günahlarının bağışlanması üçün səbəb olar. Kefarə olar. Günahlar da sözsüz ki, kiçik günahlardan, kiçik günahlar qəsd olunur. Bu günahlar üçün yalnız tövbə etmək Lazımdır 18-ci Həmən gün Dualar daha tez qəbul olur Peyğəmbar s.v. deyir ki Cümə günü elə bir saat, elə bir vaxt var ki Müsləman dua etsə Onun duası rütflə qəbul olunur Alimlər Müxtəlif hədislərə İstinad edərək Müxtəlif nəticələrə gəliblər 11-ə yaxın rəy var ki, həmən vaxt hansı vaxtdır? Birinci rəy budur ki, müziri gətirib bu fikri, günəş çıxandan batana qədər və bir də yox, yox, özür istəyirəm. Günəş birinci fəzir Çıxandan, günəş çıxana qədər yəni fəzr namazı girəndən günəş çıxana qədər və əsr namazından sonra gün batana qədər bu birinci rəy idi fəzr namazı girəndən günəş çıxana qədər və əsr namazından sonra günəş batana qədər ikinci rəy günəş zeyniti keçəndən sonra bu tərəfə meyl etdikdən 3-cü rəy məzənin cümə namazına azam verdikdən sonra 4-cü rəy imam xutbəyə başladıqdan taxtını bitirənə qədər 5-ci rəy Allahın namaz üçün seçdiyi vaxtlar altıncı rəy Günəş zənifi kəstikdən sonra zöhr namazının vaxtı girənə qədər Günəş zəniti kəstikdən sonra zöhr namazının vaxtı girənə qədər yeddinci rəy Günəş bir qarış qalxdıqdan sonra bir dirsək olana qədər bir dirsək qalxana qədər 8-ci rəy əsr namazı ilə cümbatana qədər olan arada. Bu 8 səkiz rəyin 8-i də zəif rəylərdir. 9-cu rəy ən səhih, ən düzgün rəy budur. Əsr namazından sonra axır 1 saat Gün batana yaxın, axır bir saat. Və bu, Əhməd bütün əksər sahabələrin, tabinlərin reyidir. 10-cu rey İmam namaza gələn vaxtdan namazı bitirənə qədər. Yəni, məscidə gələn vaxtdan ta namazı bitirənə qədər. Bu da zəif reyidir. Və 11-ci rey Gündüzün axır üçdə bir vaxtıdır Bu da zəif reydir Lakin bir reydə Bu reylərdən biri də Bab səhiyyə hesab olunmasa da Lakin səhiyyə yaxın olan reydir Bunlar əsaslanıb Müslümin hədisinə Əbu Burdədən İbn-i Umar'dan soruşurlar Deyirlər ki, atan zümə günü olan o vaxt barəsində bir şey deyib sənə, Ebni Umar deyib, bəli, mənə rəvat edib ki, o, Peyğəmbər salsələminin eşitdi, ki, zümə günü elə bir vaxt, saat var ki, o vaxt vua qəbul olunur. Bu da imam. xütbə arasında oturduğu vaxtdır. Bakın, bəyək dedim ki, birinci rəy daha <coughs> yəni doqzuncu rəy daha səhiktir. <coughs> Burayı da Abdullah ibn-i Səlam, Abu Horeyra və s. və Abu Davud, Nəsai və Cəbir Və ya, Bu Davud və Nəsai, Cəbir radiyalların qan, rəvayət edəyən həzisdə, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, cümə günü 12 saatdan ibarətdir. Rasulullah s.ə.v demədi ki, cümə günü və gecəsi, gecə və gündüz 24 saatdan ibarətdir. Yalnız cümə günü 13 saatdan ibarətdir. Bu da yayla qışda fərqli olur. Onu da Peyğəmbər s.ə.v təxmini deyib. 12 saatdən ibarətdir və o saatdə elə bir vaxt var ki, müsəlmanın duası qəbul olur və o vaxtı əsr namazından sonra məğribə yaxın sözü tam əksinə fırladılar. Allah s.ə. onlara əmr edib dəfələrlə, Quranın bir neçə yerlərində ki, haqqa batılıdır geyindirməyin. Abdullah ibn-i Salam radiyallahu anhu Tevratdan oxumuşdur ki cümə günə, günə elə bir vaxt var ki o vaxt dua etsən bu dua qəbul olur və gəlib Peyğəmbər s.a.sələmə bu barədə xəbər verir və onların kitabında deyilir ki namaz qılıb dua etsə qəbul olar duası Cəleb Rasulullah sallallahu bu barədə xəbər verdikdə Rasulullah sallallahu deyir ki Sizin kitabda olan həmin o hikayələr və ərabiyyat mətbuatdır. Düzdür. Deyir, "Bəs hansı vaxtdır o vaxt?" Rasulullah sallallahu əleyhi deyir, "Məğribə yaxın əsər namazından sonra, məğribə yaxın olan vaxtdır." Fikirlərinizdə görən Abdullah ibn Salam Necə sual verir? Və Rasulullah s.ə.v necə cavab verir? Abdullah ibn-i Salam radiyalarına deyir ki, ya Rasulullah, əsr namazından sonra qadağan olunmuş vaxtdır. Namaz qılmaq olmaz o vaxt. Namaz qılıb necə dua edək? Rasulullah s.ə.v deyir ki, məyər, bilmirsən ki, oturub namazı gözləyən, namaz qılan kimi deyir? Oturub namazı gözləyirsən, və dua edirsən sən namaz qılan kimi hesab olunursan Həmsinin bu barədə Ebu Hureyra radiyallahu anhu ilə bir rahib yəhud-i rahib arasında mübahisət şüür Yenə Ebu Hureyra radiyallahu anhu gəlir Abdullah ibn salamın yanına bu etirazı edir Nezəki Abdullah ibn salam? Peygamber sallallahu anhu demişdi Dəyir ki bəs axa, o vaxt namaz qılmaq olmaz Abdullah ibn-i Salam da deyir ki, bəs, Resulullah s.a. deyib ki, namazı gözləyən, namaz qılan kimidir. Görün, Allah s.a. bu ümmətə nə qədər asanlaşdırıb. Yəni, namazı qılan, namaz kimidir? Namaz qılan kimidir? Bu barədə, yəni, bu cür ləfslər hədislərdə çox gəlib. Məsələn, deyəndə ki, əəə, e, Peygəmbər sallallahu əleyhi və təqva üzərində bina edilib. Quran-Kərimdə gəlir. Bu demək deyil ki, Quba məscidi təqva üzərində qurulmayıb. Quba məscidi də təqva üzərində qurulub. Lakin bu məscidi xüsusiləşdirdi Allah Subhanahu Allah bilir hansı hikmətə görə. Hansının Resulullah sallallahu əleyhi və deyəndə ki, müflis O şəxsdir ki, müfris bilirsiniz də Bank Pulundan var dövlətindən məhrum olan şəxs Rasulullah s.a.m. müfrisi bənzədir o şəxsə ki, qiyamət günü gələcək dağ boyda savabı olacaq lakin deyir ki sağlığında birini söhüb, birini vurub birini öldürüb birini təhkir edib və s. və s. o qədər günahlar edib ki yavaş yavaş onun səvablarından həmən o zülm etdiyə şəxslərə veriləcək və bu da müflislə müflisi müflis ona bənzədir o da müflis hesab olunur həmçinin oturub namazı gözləyən, namaz qılan hesab olunur nəyə görə Rasulullah s.a.v bu hədisi gətirir? ə İbnə keyy İbrahimə (Allah boyacısı) bu gətirir. Bununla göstərmək istəyir ki, həm bir sözün iki mənası ola bilər, həm də bu bir xatırlamadır insan üçün. Xatırlasın ki, insan insanda gərək məhəbbət də olsun. Din insanı radikallığa aparmamalıdır. Radikal, zalım olmamalsan. Məhəbbət olmalıdır. Rəsulullah sallalləyən ən e, möminlərə qarşı ən rəhimli, şəfqətli insan olur. kana bil-möminina rəufur-rahim. O, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm möminlərə qarşı rəhimli və şəfqətli idi. İndi məhəbbət haqqında da məlumatınız olmalıdır ki, bir məhəbbəti başqa bir məhəbbətə qarışdırmayasınız. Ola bilər elə həddindən artıq elə sevəsən ki, kimisə hər hansı bir şəxsi, hər hansı bir işi. O məhəbbəti Allahın məhəbbətinə fay tutasan, beləliklə şirk edəsən. Ona görə bilməlisən ki, məhəbbət neçə növdür? Birinci növ məhəbbət Allahı sevməkdir. Allahı sevməyən şəxsin imanı kamil olmaz. Allahla bərabər də heç kəsi sevməməlisən. Allahla mərabər kimisə sevsən, şirk etmiş Allah'a şəhəlik qoşmaq olacaqsan Bu da ikinci növdür Deməli, Allahı sevmək ibadətdir Allahla mərabər kimisə, Allah kimi sevmək şirkdir Övladı verən Allahdır Övladı verən nə pir, nə ağac, nə ekstasens, nə, nə bilim, kim, kim vermir Şəfa verən Allahdır Nə üzəri, nə nə bilim, nə nə nə Böyle şeylər şəhə vermir Hansı ağaca, hansı iki bağlamaq şəhə vermir Şəhə verən də Allahdır Deməli, yalnız Allahı sevib Hər bir şeydə Allahdan istəmən isəm Allah s.ə.v. bir ayədə hər iki Həm ibadət, həm şirk olan məhəbbəti qeyd edib deyir ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ İnsanlardan elələri var ki, Allahla bərabər başqalarını da Allah kimi sevirlər. Şərik qoşulur. Və ləzimə, Əmənu əşəd-ü xubbəllilləh. İman gətirənləri isə fikir ver, onları insan adlandırdı, insanlardan kimsə. Onlar müşrik kafirdilər. Amma yalnız Allahı sevənləri isə mümin adlandırdı. İman gətirənlər isə Allahı daha çox sevirlər. Hər şeydən çox Allahı sevirlər. 3-cü növ məhəbbət Allah xatirinə kimsə sevmək. Səhih Buxari də hədis var ki, Rəsulullah sallallahu deyir ki, imanın şirinliyini insan yalnız o vaxt da bilər ki, sevdiyini Allah xatirinə sefsən. Sözsüz ki, izazə verilən şeyləri Allah xatirinə sevməlidir. Kimsə gəlib deyə bilər ki, mən arağı Allah xatirinə sevirəm. Donuz yeməyi, nə bilim, Allah xatirinə sevirəm və s. Bunun özü də haramdır. Və sonuncu, təbii sevgidir. Fitrətdə olan sevgi. Evladı sevmək, həyat yollaşını sevmək. Sözsüz ki, onları da Allah xatirinə sevsən, bu ibadətə çevriləcək. Ləkin sevməsən, yenə təbii sevgidir, fitrətdə olan sevgidir. Buna görə sorursa, olunmayacaqsan. Allahın sevmək üçün isə, sənə kömək edən amillər var. Əsas şeylər, onları bilməlisən ki, onların vasitəsilə Allaha olan məhəbbətini daha da artırasın. Birincisi, çoxlu Quran oxuyan. Həm ərəb dilində başa düşməsənizdə, həm də tərcüməsini, təxmini mənasını başa düşmək üçün. Bununla Allah' olan məhəbbəti artırarsız. İkincisi, fərz namazından əlavə, nafilə, fərz ibadətlərindən əlavə, nafilə ibadətləri etməklə. Sünnələri qılmaq, əlavə uğruz tutmaq və s. və s. Üçüncü, daimə mütövlüklə Allah'ı zikr etmək. Mütövlük Allaha aiddir, səni aiddir bütünlüklə yani həm dilinlə, həm qəlbinlə, həm əməllərinlə Allahı zikr etmək, yad etmək. 4 bir hey Allahın istədiyini, Allahın istədiyi hər hansı bir əməli bütün istadiklərindən üstün tutmaq O zaman sənin məhəbbətin, Allahla Allah məhəbbətin kamil olar. 5-ci Allahın isim və sıfətləri barəsində düşünmək Düzdür, biz onu Tam dərk edə bilmərik Lakin biz bilməliyik ki Allah rəhimlidir Necə, necürlüyü bizə məlum deyil Və rəhimini də Başqa bir şeylə əvəz etmək olmaz Deyə bilmərik ki rəhim Həqiqi rəhim deyil, məcazdır Və yaxud Allah Tövbələri qəbul edəndir Və yaxud Allahın əli var Bunlar hamısı həqiqi olan şeylərdir Həqiqi olan Allaha məxsus isim vəsfətlərdir ki, onların nə mənasını, zahiri şəkilini dəyişdirmək olmaz, nə mənasını tam inkar etmək olmaz, mənim mənasını neyə saxşatmaq, onun keyfiyyətini başa salmağa çalışmaq olmaz. Bütün bu şeylərdən uzaq olmaq üçün yalnız zahiri mənasını ispat etməklə kifayətlənmək lazımdır. Altıncı, Allahın yaratdığı zahiri və batini neymətlər haqqında düşünmək. Allah sənə nə qədər neymət verib. Əlhəmdülillah, şişəst etməyib. Şişəst olsaydı, o verilən neymətin qədrini bilərdin. Çor gözün qədrini bilir, amma gözü olan o barirət yadına da düşmür. Elə bilir, elə belə də olmalıdır. Və s. neymətlər. Bir Səfələm Rəmsə İsraiyyətdə gəlib, Allah bilir, səhihdir ya zəifdir lakin İsrailiyyətdir bir nəfər diamət günü buna Allah s.ə.v əmr edir ki mənim rəhmətimlə zənnətə daxil ol o şəxs da deyir ki ya, ya, ya Rəbbim ne üçün sənin rəhmətində əməllərimin sayəsində mən o qadar əməl etmişəm 500 il 500 il ibadət etmişəm Allah subhanət hələdir, yaxşı. Gətir, görək. 500 il ibadət etdiyin əməlləri, o savabı tərəzin bir gözünə qoyur. Yalnız gözünün tərəzin öbri gözünə qoyur. Bu, ağır gəlir. Bir görürsən, sən 500 ilə heç gözün əvəzini verməmsən. Bəs, başqa əzalar. Üzdür, bu, İsrailiyyətdir, lakin İsrailiyyətdə də bir ibrət var. Allah bilir doğruluğunu. 7-ci Allahın qarşısında özünü qu hesab etmək. İnsanların qarşısında isə təkcəbbürliyə yol vermədən məğrur olmaq. Bəli, başqa cahillərin, kəfirlərin yanında müsəlman mərd olmalıdır, məğrur olmalıdır. Zəif göstərməməli özünü. Lakin Allahın huzurunda Qul kimi olmalıdır, zəll olmalıdır e İbn Teymiyyə Rahimə Allah deyir ki Mənim Bu elmək yələnməymə Kömək olan Səbəblərdən biri odur ki Bir köhnə kömam var idi Gedərdim o çomaya Torpağın üstündə Namaz qılıb Səzdədə alımı Yerə sürtüb, torpağa sürtüb Allahın qabağında zəll Olduğumu göstərib dua edərdim Allah-ı da yəni Allaha dua edərdim ki düzgün olan elmi mənə versin hidayət yoluna yönəltsin məhşur duadır Allah-ı Mərabə Cibri ilə, və Mikailə və Israfil bu duanı edərdim Allah-ı Səmətə ilə mənə kümək olardı 8-ci təklikdə Allah-ı bu da xüsusən gecənin üçdə bir hissəsində ən əvzəl vaxt olur Gezənin axır üçtə birində Allah s.ə.v. Mütavatir hədistə 26-yə -ya yaxın səhabədən ondan da səhabədən rəvayət olmuş hədistə deyilir ki Allah s.ə.v. Dünya səmasına inir. 26-yə -ya yaxın bu mütavatir yalnız əhl-i sünnədə rəvayət olunub. Həmçinin bu hədis əhl-i şiyədədə, Biharülən, Varda-Sarı kitablarda da rəvayət olunub ki Allah s.ə.v dünya səmasına inir və deyir məndən istəyən dua edənin duasını qəbul edərəm istədiyini də verərəm bağışlanma diləyərsə, onu bağışlayarım gecənin o üstlə birində əmin ola bilərsiniz ki Allahdan nə istəsəniz nə istəsəniz Allahın verəcək ya bu dünyada ya ahirətdə amma verəcək nə əmin ola bilərsiniz 9-cu daima xeyr əhli ilə yəni möminlərlə oturub durmaq pis insanlarla oturub durarsansa axır əvvəl onlar səni öz təsiri altına salacaq Peygamber s.a.v deyir ki yaxşı insanla yəni möminlə dostluq eləməyin və pis insanla münafiq, cahil, kafir, fasik və s. Elə. dostluq eləməyin misalığı Ətir satanla körük vuranın misalına bənzəyir. Ətir satandan ətir almasam da onun o ətrinin nisbindən sənə dəyəcək və səndən də o ətir isi gələcək. Ətir satanın yanından çıxanda. Körük satan ə, körük vuranın körük vurma nəticəsində paltarı yandırmasa da onun tüstüsü sənə dəyəcək. Onun yanından çıxanda səndən tüstü isi gələcək. Pis adamın, fasıqin yanında otursan, səni Allahın yoluna döndürməsə də, lakin sənə təsir edəcək. Ona görə yaxşı adamlarla, yaxşı insanlarla oturub durmağa çalışan. Və sonuncu, onuncu, Allahla səni, ayran hər bir amillərdən, səbəblərdən uzaqlaş. Əvvəlcədən, Allaha təvəssül etmək ki, insə xatirinə bəzilərinin fikirliyicə şirk sayılmasa da lakin şirkə aparan yol olduğu üçün bunu Peyğəmbər s.ə.v, sahabələr və onların arıcıları əvvəlcədən qabağını alıb, qarşısını alıb, qadağan edib və yaxud müflisi misal gətirdim həmçinin Peyğəmbər s.ə.v miskini də misal gətirir Bir miskin bu şəxs deyildi ki bir loqma, iki loqmanı qəbul edir. Miskin o şəxsdir ki insanlardan heç nə istəmir. Gilendir. Onları yalnız peyğəmbər sallalləmin simasından tanıyardı. Allah Subhanahu taala deyir ki Düzdür, bu peyğəmbər Sal sallalləmə müraciətdir. Lakin ondan sonra bütün müsəlmanlara müraciətdir. Kim miskinin sıfatı simasından tanıyırsa, ona sədaqə verməyi, əl tutmağı vacibdir. Allah buyurur ki: el o kəslər üçündür ki, onlar yer üzündə gəzib dolaşıb Qüy əldə edə bilmirlər Çasıbdırlar Yə cahillər Onlar özlərini elə mərd aparır ki Cahillər elə zənnədir ki Onlar dövlətlidirlər Nəqanlar? Cahillər elə zənnədir ki Onlar dövlətlidirlər Bakın deyir onlar Heç kəsə ağız açmır Dilenmir Heç kəsdən Heç nə istəmirlər Və sən də onları Simasından tanıyırsan Miskin, həqiqi miskin odur Oğurlar, dilənçidlər, miskin deyillər. Nəsi oldu? Belə oldu. Yox, yox. 1920. 19. 19 olacaq. 19. 19-cu xüsusiyyət Cünan namazının başqa namazlardan seçilməsi. Yəni o gün Cünan namazı qılınmağı xüsusiləşdirilib və bu da yal, bu da başqa namazlardan müəyyən Xüsusiyyətlərlə fərqlənir Məsələn <coughs> Yalnız O yerin sakinlərinə vacibdir Müdəqqətə ora gələn Müsafir üçün cümə namazı qılmaq vacib deyil Həmçinin O vaxt dörd rəkətli namazı İki rəkət qılmaq Fərqlənir yəni, Bu da xüsusiləşdirilib Həmçinin cümə namazını ardıcıl olaraq üç dəfə tərk edənin qəlbi möhürlənir. Bu, çox qorxudur. Allah-ı Allah onu zəlalətə də sala bilər. Zəlalətə saldıqdan sonra heç kəs onu düz qaytara bilməz. 20-ci 20 Cünə günü namazda xütbə əsnasında Allahı həmd etmək, Peyğəmbərə salavat gətirmək, maralı məhizələr və s. və s. xüsusi söhbətlər olur. 21-ci o gün müsəlmanlar üçün istirahət günüdür. Lakin bəzi yerlər, dövlətlər istisnadır deyə müsəlmanlara vacib deyil ki, dövlətin qanununa zid nə isə hərəkət etsin və yaxud məktəbdən qatsın cüməyə gəlmək üçün icaza verərlərsə işdən və yaxud məktəbdən, dərstən cüməyə gələ bilər. İcaza verməzlərsə boynunda vacib odur ki işini işləsin, dərsinə qulaq açsın. Vacib deyil cüməyə gəlsin. Və cümə günü yalnız müsəlmanlar üçün istirahat günü seçilib. Və bu da kitab əhəlinin pahallığına səbəb olub. Kitab əhəli müsəlmanların pahalıq edir və bu pahalıq etdiyi şeylərdən də biri budur ki müsəlmanlar əm islam dini onların dinindən sonra gəlməyinə baxmayaraq bu gündə onlardan qabağdır necə? müsəlmanlar üçün cümə günü təyin olub yahudilər üçün altıncı gün nəsranilər üçün də bazar günü Yenə müsəlmanlar onlardan qabaqdır. İçə oldu. Bir kişi <gülüyor> O günün sədəqə vermək başqa günlərdə verilən sədəqədən fərqlənir. Küsusən də bu, əksər alimlərin fikridir. Və Və yaxşı hədis Əbu Hureyra ilə, ilə Rahibin arasında olan mübahisə ilə əlaqəli, Sonunda Peyğəmbər s.ə.vələ yətirdiyi rəvayəti xatırlayır. Deyir ki, o gün qüsv edib verərsə, başqa gün verilən sədəqələrdən fərqlənər. 23. Gələn dəfə inşallah gələn dərs 23-dən başlayıb davam edərik.